الْحَمْدُ لِلَّهِ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إنك أنت العليم الحكيم ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي دو पारा 235 نمبر آیات مبارکه نا نو درس ولان جناہ علیکم او نشتد اس گناہ فتاشفی ما پس کی اردثم به تشارک وتا سو من خطبه النساء د پې غام د نک د ځنا نهونه او اکنن یا پټساتهیدافغ فوش کوم په خپلو زړو علم علیم الله واللهته فوان انکم کوم سو ب شتهسطز کوروونه هم نه نظرر د چې رایا دي دپه د م کا کوو والله کلله تو آړدو نه لیکن وادممه کوي دې ځناانه سره سررنن په پټاب الله انتهقولو قوله معروفا مگر چې ووا تا شو نه د شریت مطابق ولا تعظموا قسط او اراده مخ و عقدة النكاح د تصړلو د نکاح حتا يبلغ الكتاب اجله سردی چور سی کی عده خپل لیټه کتاب دیځه کې پمانه ده عده وَعَلَمُ بُهَ شَيْءَ أَنَّ اللَّهَ بِشَكٍّ لَا يَعْلَمُ بُهِي مَا فِي أَنفُسِكُمْ قَاسَ جِسْتَ اسْتَظْهَرُنُ كِلي فَاحْذَرُوا نَدَ اللَّهَ نُيَرِغَي وَعَلَمُ بُهَ شَيْءَ أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيم جبیش کال لا دیر بخن کے لیے حلیم او صبر وال دے دار ایت مبارکہ لفظی ترجمہ وا و رب از ایتنا پڑے رو مسائل و مشتمل وی دیو جن اباز دی وایا تو کہ راغبی اہل محدث ذکر کرے وَيَو ایا سرل مسائل چې سړی زده کی ملکسل رکات نافل جوږي زده تا به سوره وحقیقه وایي دی وجهه توجوبه کاروي او دا قران دا سی کتاب دی چې ټول با عوام عالمان او عو عوام پیو شاندې پويږي اگر چې په فهم کې تفاوت وي په الله اسام کړی دی او بل د باندې کتاب چوین نو سخاص خلق بپی پوي خد الله کتاب طول کی د طول و د پارا راغله ابار بار وای ولقد یسرنا القران للذكر فهل من مذکر ذیک دعوی چې او زنانہ په عذت کې دا نه حالتل عزت کې بدی تسوک د پی غام پیغام نلېږي پسری الفاظک کچا د عزت په دوران کې چدی او خزي خاون مړ دے او د نیکه پیغام او لي ګرونو دا روان دے امام خرسبي وای اجماعه الامه علی ان الكلام مع المعتد بما هو نفی تهزه وجهها تنبی همړی لا ی جوس اج د دا معتې سره داسې خبرې کوول چې هغه سریح وي پهلی کې چې دی سره دی کول کاپول نو دا جایز ندي ځکه د آیات کې الله من کړی دي د ياتې مبارکه کې الله من کړي باز خلق داسم کئی گو را از ما سلبان عوام زان پویون پکار دی اپر ان ما اوی چی علماء کرام چی نکاح تڑی نو زان دی لک پویی چی سچل لی زن خلق داسی وی چی او زنانا دا او داغی خاون مرشو نو زرزر رانی ول کئی اعدد تیر ننے بل جے کی نکاح تڑی بل ما سلبان سراد شریعت کې یو زنانه د پلار فخور ده خو دې نکاح شرعي د خاون سره تړلی شي و نه کدا خاوند شي بیا هم دا دا سلور میا شله سره دې عزت دی راي سپوسې په خبره دې د پلار پخور ده د شي نه دا د دې اوقات کې چې له وښځ زنانه د خوخو یون او اخلاق او خاوند دی نو خلق را منل کې و یره را یو مرشو او اسنه سو کېو نه ملي فائدت کې نکاح ته لګا فائدت کې نکاح حرام راغور تیر شو دلګ و آیات لو ري ولا تعزمو عقدته نکاح نهی را اراده به نکوې د نکاح ته وړنو دیو جنک عزت کې چا نکاح ته وړنو د نکاح کله عدم دا ارزلی وحق په باره خلک په عزت کې وعده وکي نو زه عدت د پاس عدت تراغه او مسئله ډېر غرانه شوه دیابوس یو مفتی تا یو عالم دین ته پدې دی مسله کې رجوع وکړوي دوی کې دا مسله ذکر کای دایا ترجمه مو ورې د تاسو ته دا ګناه نشتا کتعریزان وایې تعریف کې تعریف دې توای چته دې زنان ورون دې سحو کوي چرداسي او نیک زن ان وي د زنه کا اراده لرم یادا شي زما په قسمت کې او نیکه بيبي الله له کلی صرف وای رو لدیلا تعریز وي اشاره ته تعریز الایما وتلويح اشاره تو هی ذہ اشارہ بالکلام کلام نو دی چي کی صريحي ذکر وي اشارته ني وي خطبه او طلب النکاح تا داغه الفاظ لمه دا شي ذکر کړي سریحی پیغام د نکاح نشي لګريدا سوي دي شي چې انی ورې دو ات تزوج یا رضما د نکاح اراده را وَإِنِّي لَأُحِبُّ امْرَأَةً مِنْ أَمْرِهَا وَأَمْرِهَا داسی او زنانفه کوم چې دیندار وي د دې او دائم ویل شي لا وذیتو ان الله كتب لي امراة صالحة سري ته نکاح پیغام لېګل الله مونږ دی آیات کې دولو سبوري ولا جناح عليكم نشتد گناب تاس فيما فهغس كي عردتم بهي چي شارك وي تاس فاغي سر من خطبت النساء ده پیغام ده نکاد زنانون اشارة نواعي اوکننتم في انفسكم یا پټساته ایده خبره په خپلو زړنو کې علم الله واللهته پته انکم ستذکرونهن کومسطزګروونههن نه چې ب شکه زر دی چې تا سریا د وبه دا ځنانا وله کلله توه عدوهن نه سررن دی سرهوا سر ماه سو جما عنن مما ی سررو ايه ده صحبتاو ده جماع واده مكويزك ده خبر فبتك ديشي يعني ده سمو اي لا تقولو في العزة اني قادر على هذا العمل او ده سرن په تفسير كده علماء نورم مختلفة قوالي سوق وي سرن نكات وي چې پټه دی ور سره واده اوکهه چې ګوره عدده تیر شي د نکاب ما سره کې او تاار او ای شارتتن ویللی ش او بعض لما او د سر معنا په ځنا سرم کړي ده اللاان تقولو قوله معرووف مګرده چې و تاسووينا کا وله تاظ موغ د ته کاه او قسته وراده م ل ر د تړلو دنی کا حتى تردي چې ورېږېدت عجله هو خپله چېتهام وَاعْلَمُوا فِى هَٰذَا الشَّيْءِ أَنَّ اللَّهَ بِشَكَلٍ لَّا يَعْلَمُ فِيهِ مَا فِى أَنفُسِكُمْ أَحَسِبَ التَّاسِفُ زُرُنُ قَرِيب فَحْذَرُوا نَذَا اللَّهُ نَا أُيَرِ غَيْ وَاعْلَمُوا فِى هَٰذَا الشَّيْءِ أَنَّ اللَّهَ بِشَكَلٍ غَفُورٌ دَيْر بَخُن كَد حلیم و حلم و صبر والده لا جناح علیکم نشت ده گناه فتاسو انتلقتم النساء کتلاک مورپ زنانو تاک مالم تمسوهن ترسو چه مدیم سکڑنی یعنی تشنکاشوی وعدن دشوی او تفردو لہن فریدوا او تفردو لہن فریدوا یا من نوې مخه رخړ کړي د ایلر سمهر مخررول ادا معنی نه کوي چې طلاقونو ورکوونکي ګنا نشتا دې کې مسله ذکر کړي څوک چې بیسه طلاق ور کوي دا خلل د نقصان خبره ده شیطان ټولو کې زیاد د خزي او خاون پروانی خپل طلاق خفقي بخ کې درلته رسول اې داسې ضرورت پیښ شول او په استری کا کور نه جوړیږي نو ته د الله تقوا دار او علماو سره مشوراو کا چې مال داسې داسې بسم الله دا لرا مال سکول پکارلی لګیټاله او سو علماي کرام مشوره در کی داسې بازیو خیاران سمجدار مشران وي او اید هر چا کور جوړول غواړي او داسی اللہ نا یروی درگی پا هر گلی کیوی چی اگه خبری در قبر در پارکی او در قبر خبری چی سوک در قبر در پارکی نوی چا کور روانی نا اچا چی قبر حیر کرده نو آگه در خنکو در کور در وانی نو خن... داسی خنکو سر مشوره سره او کی ای طلاق راگه لاوادم نده شوی او محرم نده مکرر دا دا دا که مسلده چې بلا ماهرم نکاح درستیږي مہر فرض دي وقهلېبلی کړی کده مہر ذکر او نشو مہر بهسل لازم شو مہر بهسل دي ته وي چې دغه زنانه د پلار د طرف نه د کوم زنانه او مہر نه به دي به صاف شي د دې وخت کې ک طلاق نعلل العالمین فرمای ومتعوهنا صفاء د ور کی دیتا دیت متعدد طلاق وی او تاسو لکه د فقې مسله یاد دی نو هر متولقی تم متعور کول مستحب دی او چې کمه ته مہر مقرر نیو مذهب حنفی کی داوی دی تور کول فرض واجب دی حریم متعلقه سم متعور کول دا مستحب دی او کمهله چې مہر مقرر نه دي ته ورکول سدي وجوبي حکم دی عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما وی متعده طلاق شد وی اعلا پک داز چې یو خادم غلام ولا ورکا اتدین کته داز جوړه جهمرکا ابن ابی رزعلی اللہ نو یکم ناکم دیرز دیر حمادی امام حنفیہ رحمہ اللہ و یکم ناکم دادی یو جوړالو پټا چې د دې ټول بدن په کې پټشي ورکا نو داد و وسو طاقت مناسب ور کول لیلک پرنتا سو اوری دل حسن ابن علی رضي الله عنهما چطلاق ورخ نو لزر درهمي علي قلب سمرش ديرو انه خبرا ومسعوهن اد الا فائده ورك اي اوس جوڑا جام ورك اي علالموشع قدره پمال دار بي فان دازد مال داريدا وعلى المقتر قدره أو بغربه باندازه غربه داغب متاعاً بالمعروف لا تأكيد دي ومشدر دي ومتيعوهن دفاره ومتيعوهن متاعاً دي لفايدا واركي فايدا بالمعروف دور فوشريهة متابك حقاً على المخشنين دا خبرها قاو لازم دا پني کانو. وإن فلقتموهنه وقتلاك مورکلی دویتا. قتلاك مورکدویتا. من قبل ان تمسوهنه مخکد دين چلا دیمو مسکلی ندی وادن دشوی تشنکای شرعی شوی ووا. وقد فرضتم لهن فريدوطاً. او بیشکا مکرر کڑی وی تاسو دید پارس سمهر مکررول فنسفو ما فردو تم نو نیم باید آغن چی تاسو کم محر مکرر کڑی دی این کامو شوا محرم مکرر شو خودواد کو لنمخ کی خاون تلاک ورکو نو نیم محر بدی خزیل ورکی کزر رو پیده نو پینز سوا محر بورکی ایلا این یعفونا مگر دا چیدا زنانا مافیو کی چیز دانی ممنالم او یعفو اللذی یا مافیو کی غکس کس بیدی ہی عقدت النکاح چی پلاس داغ کی عقدت النکاح اغا غتد نکاح داپ چې دا زوج دی چې د مالک د عقد ن کاه دی لګوره اکثر او جممهور دای چې الل ری بیادي او قدتون نکله خاون دی که د کابرقرار برقرار ساتیو که ختمیل د د تلااک مالک دیښځه تلاق نشی ورپولې۔ او يا عفو الذي يا ما فيك يا غكس خاون في مراد ده بيديه عقدت النكاه چپلاس داغ کی غٹھ در نکاح ادا دے وای چزا ڈنیم واپس نالم بلکہ تول دے دی فل او دا و تاسو تا سم خاوندانو کي خاوندان توي اقرب الخطوا دا ډیر ندي دي دپه د پرزګارئ واللاتن سول فله ب نه کوم می روي ا هغه احسان په خپل منکیت د نک ش د وژه اللهلا لمین د ښځېو خاون په منځ کې یو جوړو تړونه محبت راولی. و ميري اغحصان په خپل منزکیت ان الله ب شله دماته عملونه بیر په هغه چې تاسو کمم عمل کوي بسیر لدون ک حاف زو على سوې وسوات اوطاب ورمخ کی اورستو د نکاح د طلاق او د عدت مسائل لي پمانسکي حکم کو ويفا بندي کا و علش ولوات پمنزونو مخ کی اورستو سره سمناسبت او ربط نشدا ديته زمون دي مشایخ بوې ادخال الہی پا بندیو احفاظت کا وی پا ٹولو بنزنو ای پا وقت, وقت ادا کوي وی واسولاة الاسطواء وخاص کرموز در میاناک وقومو للہ قانتین ادھرے گئی اللہ تطابدار دل کې د ټول منځونو حکم کو او به خصوصا د درمیانو حکم کو د صلات او ثواب راکې د سلف غن اقوال دي اگر چې یو غرقون ده پکې اگر او څو ذکر کو خوږي سره دو لماء اقوال په جنې شو کوئی دینه نماز پکې د مزمرات ده ځکه دا دورې په منځ کې ځکه ورته سواتې اوای د میه موز د اس لأ لئنها دی ته تو فعلو في و نهار دویم داې چې دا د ما ګر م دی ځکه دی د دو, دو منځونو د رې په منځ او دو د دو دوو دشپی ایو دمازپخین او دسبا مستمخ که ده درزی منزونه دی او دو دشپی منزونه دی ما خام و ما اسخوتن ده پا دی منز که ده درم دارشی دینا ما خام مراد سلوورم دا دې دیند ما ستن مزمراد دی پین ذمہ داري دی چې دیند دا سبا مزمراد دی او دا ټول د سلف صح... او صحابه او اقوال دي یو کول پکدام دې دی دینه وي تر مراد دي سو کوي صلات زوحاته مراد دي چاوېلي صلات الليل ته مراد دې شو کوئی د نجومي مست مراد ده خو اکثر علما و اده د مازيګر مجذد لکه حديث د مسلم شریف کې راغلی رسول الله صلى الله عليه واله و سلم فرمایي دا الله او دا رسول خبره چې کیږي نو ورته متوجي ناشي او استاد کدر له زور نه کوي نو به خفقيږي مېږي به یې سبق نه یا دی په لور غوړی دا زور نه کو استاز نه کوي نو یو سبق نه یا لې تجربه شوه که په سپیدا ګیرا در ل طالب ناشي غوږوستا سوي د قسم دې کده ټکی یاده هرچا تجربه خووبه نه کړه دیو جنہا موسیقی غرطہ لیوانا مینگو چی خبری ورلنہ کاؤ نو کتاب نگو ری نو دا اللہ دا حبیب خبرو تا متوجہ کی گئے ورلنہ دولئی که ملوی خیر اللہ چاہی نبی ریح سلام و ای زمان ربا زمان اغمتی کا ناری نرے کا زنانرے امیشہ دا پارے تارو تازو ساتے چی زمان خبری او دیزنکی والا زیور کئی او بین نورم امت تا دا سی رسائی لکسنگ او ریدی دا دین کور امانت تی دا با موز دکو نو بل تا بے رسو اسکا ما نو بل لچ رسوم نو دی دین پزیو بیدینی و رسو او امت با پیولو ټکرو مسائبو کې واقع شي با نیس زان با پوئی او ایدلتا پیغمبر علیہ السلام دا سی نیدی ویدی جی کم زیکی تارو تازو نویدری واړه ځایول نمبر ار دیلا دنیا کې مترو تازه او ساتي قبر کې ما وخیرت کې تاسو وګورئ څوک چې د علمي حدیث او د قرآن خدمات کوي کی دنیا کې پجمی کې خرم ناسه او پوری کې خیاخلصه هیڅ کله یې جامع صفاصو ترا شو لی تر او تازه ده دا ترغوېتی زی داده دی پیغمبر غدوانه او قبر کې هم دې تر تازه وي سی يولي محدث تير شوه اللهم رحمه الله وإذا قبرو نلعر في راتلا نمجبوراً حكومت اسبرلو عدد وفات سنكالي شوه سورا نوي جي قبر اسبردو دعسي تازا پروتو جي پا کمر رزيخي لابا پیغمبر دعا نز... ندر الله عمران سمع مقالته وہی الله هغه بندہ څتره سازاو شاته چې زما خبره اوري او زړه کې ځای ور کوي غمبر خبرو قسم د زړه خبر دی او زموږ زړه د دې لپاره یو قسم اهل نه ده په بدن کې نور داسې زی دیستا زړه کې بسې ور کوي د الله حبیب علیه السلام په غزوه احزاب کې muslim دی وَيَشْغَلُونَ عَنِ الصَّلَوَاتِ الْعَصْرِ صَلَاةِ الْعَصْرِ مَلَأَ اللَّهُ تَعَالَى بُيُوتَهُمْ نَارًا وِذِى كَافِرُ مُنْذُ دَرْمِيَانَ مُصْنِچ مَذِګر دَاغې نه مشغول اكو الله د فُرُنا ظُهر نډکی ايو مثلا ووري اما مشهور ده وې زمونکې پیغمبر علیه السلام خیری نې کړي دا مسله دا چې اجتماعي او مثله خیری نې کړي انفرادي د الله حبيب ډېرې خیری کړي نجوميه او خطبه کې موږ دا ټول را جمع کړي چې صحیح احادیث او کمکو کوم زاینو راغلی کراغلي چې انفرادي خیری کړي هغه موزي چې کوله کعبه سره او پسره ورته لره او دک بچیدانی واچوله نو د یو یو کس نومي غسي اللهو ما عليك به فلا اللهم عليك به فلا نو انفرادي ډیره خیری کړه دلته موږره خیری کړي اجه وي پیغمبر عليه السلام خیری لري کړي نو د دین په خبره ځان په یول په کار دی هغه امه تل کذ نور پیغمبرانو اجتماعي خیری لري کړي انفرادي خیری نبی کریم علیہ الصلات والسلام کړي لکه یو قصو غته خیری کړي نو چې آم مړشو بخاری شریف کی روایت ده نو چې خخوې کو بار بارو مکبر کو بارو غرزو کارا نبی خیری بیا داسې چې مکه م نه سنبالي ایو دا مسلمانانو نه راغ ورځي بل رزی ولا غینن جو کبرو نو بیا کبر بار راغ ورزول اخره ای کافرم کوشول چداوی مسلمان نرو باسی بلکه زما کیسه نہ کای کمال اتا ترک بارہ تاریخ لیکلی خدا کافر د دی دین تاریخ مټاوی مورخ اسلام مولانا سید محمد حسن جان صاحب رحمتہ اللہ علیہ فرمایل داګه کښو چې ترکونه اسلام ختمولو باندې بنکړه او موزه بنکړه نو دې چمړ شو دې خبر نه کبلولو باربر او غرزو کرا ګولې دا شکارونه ویه را په کار دا چې به الله او رسول ناراضه کیږي به مې خبر به څه وکړي د الله حبيب خيريو کې غنو روايات او کداش راغلي چې دا د مازیګر مزده اګور سم مازیګر ته مزنه ده په ټولو کې غره مزده اللہ له غ روواې ورکې او پهې میشه زمونږ نه نقصان کې د کور کې زنان دا د کار کوم دا کار کوم د مایګر موضوې خو خوب مکرو وقت کې زمیندار و ره گوٹ کو مووطته را نه خابی ږ دا د ختمو میں بیا ممسکوم نوی کو خونور نوور بس پرې د مازیګر مو و په نور پرې دکاندار یره گاک دی یا با خفایه دا سينوي چې الله بخپش نو دغاکه د ورجنا په بازار کې خلک وي زرزر کار ختمو اکثر بازار والے د لورو باندو ناراضي کوي له بازار درښوم نو بس څنګه زرزر کې د مازیګر مز مکروه وقت تلار شي دا الله حبیب فرمایي دا مز دا منافق له چې د په انتظار له طرز جنور په روبې دو شو نو زرزر یو سلور کوم ګو له د مازی ګر مو احتام په کار ته تر مضوطنو خو سوداگانانې خرڅ و خو خو موضک کهه که نه د بس ال اف زممې قرهله ک کې ويفاکې ووالو یو وقعکر کړي وي دا سپې چېښکاري د شو په س نو دا سوه ګړ د سپینا سپیله دا څنګه رو ونی دا زه په هون پورټانو یو ایو پاو کې وواله نو دا څو چې منډه وکې نو یو سات پښو پوری چې سپه را پسته کنه بس دغه پاو کې وای سپه دا پاو کې سره جمله را روانه خو پټه لاره کې درنه بل مسلمان ولاړ و تا سره خو میکارلې دغه تا وایې روټه صبر وکړه جمله وکړه به کار کو نو وځمه دې راګې راکا ا کاغذ سره یو دمنټه ایشار شو و په پاو کې وای جمله نه لسه نو پاپاو کې شیطان څړې پاپاو کې وای نمازګر مس کې ګور ملائک جمع کیږي موږ او تاسو سره ګور د سبا د مزنا د الله د حبيب د فرمان مطابق ملائک رايوزي شي دا به نمازګر مزه پوره موږ سره وي نمازګر مس کې به دا دواړه راځي بای هغه وخت الله ته پوسکه وای الله چې موږ تلې ومه د سبا مس کول او چرته موږ د نمازګر مزه وکړو حافظو على الصلوات پابندیو کای پټول مونزنو والسلاۃ الاستوا او خاص کر په مزدرمیان چې مزدماځي کوي وقومو لله قانتین odre gay alala thabida aj sai sara odre د قلوذ غنه ما ناغا نه باجو لماو یو لسم ناغا نه کری امام بخاری ما نا کړی د قاندین پسا تین سرا چپوتره گئے د دې آیات د نزول نامخ په مشک خبره رواه سلام به ټولو جواب به ور کولو الله کوم رو لې ګلو چوزری گئی الله تچپ لکه حدیث د مسلم ابو داود شریف کې راغری زید ابن رقم رضی الله عنہ اونا نهته کلله معله د رسول اللهصل الله د سلم في سولات تاله د حبي په ز معه کمون به په مکې خبرې کوې ی کلې م رجلو مننا سااح وهو یو سړی سره اړخله بل مسلمان وړړو خبرې بې کولیحت نظلت ووقموول الله خا ت فمرنا ب سکووت وونان لا یاد چې رالیګلی شو نو مونږ د خبرو نه من کړړی شومونږ د خبرو نه منړی شو د چکپاللی حکم را ته شو وکوموله هقادي او نورې د قنود ګړې معناګانې را ځي كَلَقُنُودٌ بِمَعْنَى الْمُذَمَّرَاجِي أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ إِهِ هَرَ غَسُوق چي مُسکون کې له فا او ز شپې کې او قَانِتِينَ فَمَعْنَى د عَابِدِينَ مَرَاجِي وَإِقَانَتَاتٍ أَوَّلُ قَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا د یاریید تاسو فرجالن نو موو فرجالن فرجالن نو موزو کوې پدل په ولاړه یا پهور ل دا یاره د سړ دشمن یارهلا یاد د در د یاره د ته کورلی نه کوزیېږم نو لاځې د درې لګنو لمات بهمی کې او دشمن که کاافیر دی او کو مسلمان دشمن دی راغ نه یریږې نو فلو راجلین او راکبین دارجال جمعه د را او دی کې د فوقهو بیا اختلاف د نو سوچله کوئ یاو ما جان شلایه پکو لګو کومه تیاری پکې باندې د تنګې کومو په بای تاسو ولوسګار یې ما جان شلو لولا ازو ولوسګار نه مबई لګور راجل چا ته وی هوالم ماشي علی رجله یی پخفور روان وی په دې آیات امام شافعی رحم الله غزیدنی وله ایو پتلوراتو کې مسکی تورم چنه او امزه مکوا اشاره ده د دې ګردیو آیاتنا ذواڑا اې مسدلال کوي امام شافعی رحم الله وایې وای کتور چلې نو ام دغه وخت کې مز در باندې واجب دی ما مبو حنیفره حماللائ وایید دی کې دېجا لن معه د کیامن په ولاړو کا ما ب حنیفره حیم لائ ک دا حال جوړسو چې ته په ولاړه مځ ش کوی د پهله دوشمن دی کې قبله طرف دی یارې۔ اتہ پولاڑ دشمنم سہی کې چې ده حمله ول کی او پولا لک سر جېته او سجده لډه د کذا سه حال کې نشکوول بلکې غر سه دل دی پکې مې امام سه وایي رستو رستم کی او قذا په رو پر سہی کذا سه حال په حالتي ير او جهاد کې جوړ شو چې ته په ولاڑم مزنشکورې بلکې تل راخ لل بي پکې نبي علي رستم کی بيادي سوكي رسوږي او دي او د صحابه اقوال دي په دې کې بعض په موس کې او موزیک لري لکه جلل القدر صحابي دي حديث پاک د نه صحيح او د نورو کې راغلي نه هم نو څرليته او تخته ده نو لاړو څرلي نو ديوا مضمات نه کو پیخبل مو د یو ناپو ه سړی ډ د برهې ورته وي په صاحابو کوي برده شوغ چې سلام مګر زو ور دما کور دوره لري دی که دا سواللی دا نه تختې دلې و دزه تر ماخام خپلو بچته نه شورسې دی دسهاحوڅکي په موې سوور ل پهسیتللی او راې ولې دا ماام شاافله د د امام سیبوی رجالان نہ مراد سے دقیامن مزو کای رجالان اے قیامن او دراجل مانے کھڑی واقفن اے فولاڑا فین خفتم کتصویر دید د دشمنہ یاد درن و قانونا فرجالان مزو کیف او اورقبانن یا پرسلئی اے پسور لئی سور او فرض دی فرض دی رکول لئی نکسر کا تا کو سجدے لډیر نو ګره ده حال کی بیا فرضم کیږي پسور لئی او داږي دوباره را ګر زولم نشتا دوباره اگر دې وجه زموږه لما وې اوس د جیا سفری دی د سعودي جیازونو کې د مذځ جوړ کړي ها بھائی دا یو ساده مسلمانو او پښتون یې ډېر خاص ورلی او دغه مذځ پکې دا کافر جوړ کړي که مسلمانانو جوړو له خزهځ پکې جوړ کړي کافر موځ پیږې دي نه سعودي جیازونو کې څه یو د سعودي د اعماله مس کوي او جمه سره کوي هغه کې تقریبا اواتو کسار نو تاپس او دری شي موز زیوی دی نور جیازونو کی لشتر زی نوکو سعودی مسافر کے کولو نو نمبر پا نمبر سرے سو کی نی او موزو کی دی نورو کی نی نو بازی سرے پا لارکی او دری گی لارکی اوس دری گی خوز بچال اللہ ضرورت چوئی سمرا تکلیف دیو رسولو دا اللہ دے عبادت مقصد نور و خلق و رسول نوی اذا نور خلقو پریشان پریشان اكو لذی دغه مده احلیله مفتیو بس په سیټ موضوعه فتح الله مستضعات صبر چره وسته عمر د الله نووی لريګه دا غځی کی استاد رب الشیخ بل شی نشته کلا را کوي دغه بل پریشاله کی بل په تکلیف کی بس په خپل سیټ باندې موضوعه فَیذَا مِنْتُمْ کَلَچِ فَامَن شَیتاشُو فَذکرُ اللّٰہ نور ایا د وی اللّٰہ کما علمکم لک شنگے چ طالب در کڑے تھا سو تھا ادا سنچ بس دسان ذکر کوا دا غیل ہلکی جوړوا آو اور اللّٰہ مولوی علمان ک باذ خلقو ہلکی جوړی کڑی د ذکر ریلکسات دफारو ویلا بلف پړکه اسوک سرونه خوځي سوک سکتی دا تاسو په کار دي چې دا پیغمبر او صحابه کړي کنا هي زدينات خشینه لري نو کدا طریقه راته چې پکما طریقه ذکر کړي کدا صحابه او کړي خدا دل لیکي لیکي نو یې پسنګ دل جوړ وي الله را آیات هي حکما علمک لکه څنګه در لثالین مالم ثفونو تعالم اعظم یو خاریسه بوس وفات ته الله او فناغه وقت نه کړی وی باغي پپوز ذکر کوي دا شون شو <تصفيق> کوي وی دا <مزدئا> څنګه ذکر دی پوزي د شون شو ذکر غوځه ته قران او سنت کې راغلي فهمای په ځان دی یو قسمه څه کړي پوزماني شون شو کې ذکر کا وا اروه کا و طریقہ به چاوي طریقہ به شریعت وي کاغه طریقہ نه دا ورزان دې مکړول او اس اجر به ملاو نشيبل تولٹھ به مختورني فذكر الله را یاد وي الله کما علمکم اذکر ربك يولی کمال دل ته مونږه مولا دې ته پوش نه کوي ال تک چري صدېو پر نومي شنه وب درلوې دلیل لا سره سره دا زموږه مې دغه یو کفیت دې خسرې د عربی دی الله دې عمر کې خیر برکت او تلاوت ډېر شوکی چې اشب عر ربې سره نه ده لږه د تلاوت کې جاړې پم او پګټو بدل نه نات زموږه وبښې محمدي صالحې تلاوتونه زموږ د قاریانو عادت ده دې د تلاوت پر سي وای صدق الله العزیز وای کله لږه راته لاوت کو نو دی دیو نو هغه په مشر بچې مې ناشه ورته یم د دلیل دې باندې څه دلیل له جراته لاوت پرې دا وایي نا تا لاله سي بیا د اې رسدانو ورچې ته دا پیډیکو وېړو ادا زه په پکري کې اوس ور مولاله و هغه وېړو ادا زه مو ګيو پیر شه وو خلک یې هغه وېليو دلیل د قران او سنت ورکه لګوره صحیح حدیث د سنانه کوبرا کې راغلي وې د تلاوت په اخر کې ددا شړې وې سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب الی ابله دعا مده تاسو لري ورځ ما اومې اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بیننا و بین ما چال یادرای اوله باز ثاني باندې زومګیا دکړي دا د تلاوت په آخر کې سلام الله دې موږ تاسو حرمې شریفې وروږو یتکه تر څه حدیث شي تاسو وګورئ چته د دعا اخر کې وای هر شي کې د سنتو اتباع سره وړه ده تطبیق ولا سه وای وای ک شو کو د سمات لکینا سو خود خپل نبی د سنتو خیال او ساتلو لګوره د سمات لې عبادت څه دغه شاند کړه اکه مزدیو په خو به طریقې کې ليوکو دای دا عبادت نه دا جوړيږي شی طریقه پکې ده الله د حبيب نشته هر شي که کو طریقه د پیغمبر علیه السلام رانا دا شې به عبادت جوړ شي نو هر شي کې غور هي ا د دلیل چې بای دلیل سره دا نه چې ټول مرده شپه ته او کارو کو او د سر قران سنت کې دلیل نشا فاذکر الله کما علمکم نو بیرانو یو خو ذکر خپل جوړ کړي تا باندې مشهور ذکر نه کوي او کیفیت یې مول خپل جوړ کړي تا زکم پیر تو ورنی دیکی گئی ناغد زانا ست زکر جوڑ کڑی او غیل ایو طریقہ جوڑ کڑی آغا طریقہ پا قرآن و سنتا و پا صلفو پی نشتا منباللالا پس رسیگو کم شیچ خیر القرون کی موجود بلا نکی را یاد دوی اللہ کما علمکم لکسنگ تاصل تعلیم در کڑی تعلیم در کڑی مالم تکونو تعلمون هغه شنو ايتا سوفا غيفو دنکي والذين وكسان يتوفون منكم چ وفات کړي شدتا سنا ويذرون ازواجا فريخذ بيبياني وشيه ثل ازواجهم دا وشيه تن منسوب ده بنا پر یو سونه وسییت دی به ویت دپار ویت دپاره د خپلویانو مط د سامانوررکو إلى الحول تر کاله پورې غره اخراج نه به یغی د کور فَإِنْ خَرَجْنَا نهکه د کال نه پسې په خپله د کور روتي فلا جونا ععلیکم نوشته دګونه په تاسو فيمافاغس کې فالنا چې کوي دا ځنانا ففسیهن نه د خپلو ځونو باره کې ممارو د شریت الله غالب دې خاوند حکمتونه دې ګربښ کې ویلو چې څوک وفات شي آیات بدر نهیرلی 234 نمبر آیات کې وي چې څوک وفات شو نو ذخه عدهه سلور می عاشق او لس او دل ته پکې خالص ذکر کو نو کدا آیات د عزت نشي او غم د عزت نشي نبيات دا آیات پاغي منسوخ دي اگر چې دا رستو دي او غ مخکره خدا آیات پاغي منسوخ شوي دي پس الورو میاشتو لسرز دي یو کال دا حکم منسوخ شوي نه او ناسخ فتلاوت کې مخکره او بنزول کې رستو دي هغه آیات ناسخ وتهلاवत کې مخکې د خوفو په نزول کې رستو څوک پښوی په دی باندې وای ها او رضلي مولا حافظ ابن قیم رحم الله وای د ایمان نفس د الله په نعمتونو کې لوی نعمت سره د دین صحیح سمجه وو ها دا څومره خلک چې په بدعت او شرکياتو دې دینو کې اختره داد سوح الفهم نتیجت باسو لمای وای آیات منسوخ نه وي هغه خود عزت له او دا د باپ د وصیت نه نه باي هغه عزت دا وصیت ده هغه عزت او دا وصیت ده هي وصیت یو حاوند کو استحبابي اوکم دی چې پهې د عملو شي یاره وي زما داښه بیاګورې زما د مغ نفس دا چې او کال ګورې د کور نو نهبا ابل کرم وایي و دا ایاد دلالت لالت نه کوي پهوجوب د عدتې او کال لکه څنګه بعضې او لما او جمعهور دي او ګنی دا د منسووخ شي پهلورو میاشتو اولهورځو دا خو من بابل ووسات دی بزوجات هغه دتو دا یت دی نو چې هغه عددت چې او دا سییت شي نو دا یو استحبابي حکم دی او دا منسوخ نه دی ولل او ذا فار ذا تول طلاق کڑو شو زنان او متاون فائدہ ور کون د متاان مراد بعض مفسرین وای نفقت العز مراد ده اې د عز نفقه په خاوونوی د عزت د ورز نفقه په بچاوي دا په خاوونوی نو متاان مراد یا نفقت العزت ده یا تی اغه متعدد مخ کی تیرا شعع او دا یات مسلق دے نواجب متعی او مستحب طول تشامل لے دپار د طول تلاق کو کو ش زنانو فائدہ ور کول دی بالمعروف د شریعت مطابق حقا علالمتقین دا خبر حق او لازم د دا تقوا دارو کذاکه دارنګې یوبین الله پهم آیاې بیا نووي تاسوته الله خپله یادونهله الله کوم تاقلون دی د پاه چې تاسو د اقل نه کار واخل علم سرهته بورې نهله نه هغه خرجو چچو من دیارې هم د وَهُمْ أُلُوفُ نَيْفَ زُرْغُنُو حَذَرَ الْمَوْدِ يَرِدَ مَرْغْنَا فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُو فَرْمَائِ دِوَيْتَ اللَّهُ مُرَشَيْ فَمَّا أَحْيَاهُمْ بِرَاجْوَنْ دِكْنِو اے رویتنا مراد دیده دی کلم ترک رویت قلبی ده اوامیشا دا پارا تقریبا قائده اکسریه دا چه رویت قرآن کے اکسر سو اغا قلبی وی ولم طرف معنا دلم تعلم تعلم ذکا پیغمبر علیہ السلام ایلی دلیل نو ای دا خلقو د بنی اسرائیل نا دی و یذ تعول د بیماری نتخصید لا یوم تعذی بیماری دا او یا حلیل ملیکلی د چې حاد نه تخته کوله ورول بیماری چې په یو ملک را شي نو د شریت حکم سر چې دی ده به اوځ نه چې په ملکې د دیله به ورځې ده حکم دی عمر رضی الله ان هو شامتهواو دلاره کې ورته پته او لګې چ کومزی لزیل تدتوعون بمارزا غله نو صحابو سره مشوراو کا اخیر کې ډېر مشوريو شو او بعد خلکو ورته وی چې الله زه حبيب ليلي صحابتي در سره ادې بمارای دي وطن ته مګوزا دي کې صحابيراغه موجود نو اغه ویل الله حبيب نه محدثه اوري دلې چې کله په او ملته اغون بیماری راله او تاسو پکی ک نو ځی به نه او چې نهورځ به نه او دا مسله تاسو بر را بیماری دی او نبل ته لدي که نه نو یو مستقلاً عقییده د قرآ دې د استقلال په طور یو بیماری د بل نه لګي ا د سببیت په مرتبه کې شریعت مله لكن نبی رحمه السلام تا باندې شوی وي وي خوان ویدا شکلې خکلی او خو چې یو خارخي خارخ او خراشي نو غټول باندې خارخو لګي یو ټول خان د خارخ د وجه نه پمنشي نو د الله حبيب وي فمن اجر بالاول اوولنې اوخچا خارخ پہ لګول او دې بل وره ته غوې د زوکام هواله او دماله وجه دې ضبانې مو لګي زنه دماله خبره نه پوي گئی دل خو زمانه لګي دماله شاله ګولم یو ګرګ سبيه او نيت په مرتبه کې را زوکام سوق لګي يروي به ګا ګرم او زکاف روزانه روزي خو وايي دینه خو په دغه غرض دي دي کلی وي واله زکافه وای روزانه او شیخري بيماريږي نه او په دغه غرض دي خوړو او افلان شي به خورل مرج مي خراب شي دا ورته سبب جوړ شو ورنه بيماراي لګول واله سوق دي اغذات د الله دي او د دې ځکه وطن نو پتيخت نه کې اهلي ملکري وایي سنسو کوت او مرغ نه بشل شي دی وایي پتيخت مرغ نه خلاصو قص حق د پتيختو د مرغ پسو خلاصي کله د دنیا پیدا لا هو چا د مرغ نه د پتيخت زهور نو وملتو کوي بندو چتا وایي نما ربون يوذركم الموت ولو كنتم في بروج مشيدا چرت تک یی مرغ وراشی اگر ک پپو خو پو کھلا گانو کی یی د علی رضی اللہ عنہ د سوکیدار ولاړو نو س عجیب خبرو کا ا سو کیدار لوې وید چانه وسوکای کوي کتاواله د خبرواله نا سپوزې خبره اے سو کای شریعت کښتا د نبی رسول اسلام سوکای صحابو کړي وسو کويوالا سو کوي کوي خو دې بره حکمران شي به د سوګیدار بشکول شي نو خو به کوي خو بره والا نه کټه والا نه دې کې سمره حکمت دین پروت دی یاده خلق د جهاد نه تخصیص ليو علم ترت پو هنيف هغه کسانو خرجو من دیارهم چېوت د خپلو کورون ن هم اولووفوني په ذربو وحظر المدرې د مګنا دونې تختته کړړوه او یاد ج الله و مووتو ویل دوته الله مووت ثم احیا او ب دو را جوندي إن الله ب ش الله لذوفضلٍ خاامخ خاون د مروبان دنااس په خلکو ولا اکثرنا س لا يشکرون لکنډیر د خلکو نه شکرنا د کويب وقاتلو في سبيله جمهور لماوي دا قتللو کې عمر چاته وقاتلو دی که عمر چاہتا دی نو دادی امت دا نبی علیہ السلام تا دی وقاتلو دی امت دا وی جنگی گئی دا کفار و سرا فی سبیل اللہ بلارد اللہ کیم تا دی جمہور و مفسرینو قول لے بعض دا اینا دادا بنی اسرائیلو کم خلق چجون دی کل نئی لے وی گورتاسو خو جہاد نا تختی دی, دی و مرگ پا جہاد ندے بلکی دمالک په حکم نے نئی تے بھی و قاتلو فی سبیل اللہ و جمہور غمخ کی قول ذکر کئی جہاد و قید و کفار و سرداللہ لا رکی و علمو پوہ شئی ان اللہ سمیع علیم بیشک اللہ و ریدن کے دے او پوہ دے من ذا اللذی سوک غکس یقرد اللہ قردون حسناً چی قرز بور کی اللہ تا قرز خیستا قرز حسن ستاو عبازو اینا فقطو فی الجهاد ای بجهاد کی مال لگولو تا قرز حسن وی مخی حکم دا قتالو کو نگورت جهاد بغیر دا مال نه گی دغه دوی مال ولګوا چې د جهاد اسباب په خپل کرېشي او باغی کافرو سره جهاد شي دوبر رضی الله نو قول امنوی قرض حسن سره المجاهده والانفاق في سبيل الله قرض حسن ستوي دلالا رکي جهاد او مال غولو توي کافر سراد مسلمانانو جنگ دي قرض ور کي سوق غکس چې قرض بور کي الله ته قرض خيصا فيد واعفه له له نزيات بقيد اور استو دا معنا کو رستو صورتونو کې چې مدو عافت دا دوغنوالي نه وي مطلق زیادت ثوي هي مدو عافت دا نه دي چې د یو روپې نه دو جوړې کې او د یو شي نه دو جوړ کړي بلکې مدو عافت مطلق زیادت ثوي څومره چې د الله خو خشي لهو نوزیات بهکې دا د لره ع د پن کثتن په زیاتلو ډیرو سره والله یق بدو بشوت الله یق بدو یا ب او لما او ګړ معه الله تګیره ولی چې څوک مال دا الله په دین نه لګي و يا بسط فراخرا ولي مال لګي الله څنګه ولي او فراخرا ولي ولا هو يقبض الله څنګه او فراخرا ولي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ عَوْدِيَ اللَّهَ تَبَتَ اَسْوَا فَسْكْلِ شَيْبِ عَلَمْ تَرَاحْدِلْتَمْ روئیت روئیت قلبی نے پمانا دے لمدے آیا تبورنا الى الملائی غصر دارانو تم بنی اسرائیل دبنی اسرائیلونا مم بعد موسیٰ پس عليه علیہ السلامنا اذ قالو کلچ ویلی وغی لنبی اللهم پیغمبر تا چید دوی پیغمبرو او مختلف نمون دیرے که علماء و ذکرگری سوکوئیں دایو شای بن نونو علیہ السلام او چاد بل پیغمبر نم ذکر کرنے دے اذ قالو کلچ اغی ویلی و لنبی اللهم پیغمبر تا چید آغی پیغمبرو اب اصلنا ملکن مقرركا منګ ته یو بادشاہ امیر الجہاد الالمقرر کا نقاتل فی سبیل اللہ چې موږ او جنگی ګدال لا راکې قال پیغمبر ورته فرمایلی هل عسیتم آیا نذئیتا شو ان کوتبہ علیکم القتال کچر فرس کر شو فتا سبانے قتال او جہاد د کافر سرا الله تقاتل دا چتا شو وجاد نو کای قالو نو دی بنی اسرائیل وی لو ما لنا شی مونلرا الله نو قاتل فی سبیل الله چې مونږ جنگی ګونه لا رکھے د خرجنا منار نه او ب شکهمونږه شړلی شو زمونږ د کورونوونه کاافرو ملکوو وط واغو مونګې رو شړلوونه آ نه او د خپلو قیت کو موګې رو شړلو فلم کوتهبالی ه نو کله چې فرس کړی شو او فغویبانې قېتااللو تولو اولیدن و غیر الا قلیل منهم مگر لغن تکسان داغوینا دا دریس و دیار لسو کم چه د نهر نا پوری شویو لکه امام بخاری رحم اللہ بخاری شریف کی دبرا رضی اللہ عنہو نداس نقل کری چه الا قلیل منهم دریس و دیار لس مومنانو چې دا نهر نه پوری شي والله عليم بالظالمين الله فوحد الظالمين وقال لهم نبيهم ويل وغيت في غمبر داوي ان الله بشكال قد بعث عليكم بشك مکرر کڑے د تاسو تا توالوت ملکہ توالوت بادشاہ اول ورثوی مون ته امیر جوړ کا او چبير جوړ شو نبي اپی ترازو نا کئ قالو دیبن اسرایل ویلو ان یاکونو لهل ملک سرنگ بشید توالوت لرب بادشاہ ہی علینا پموں گا ونحن مونگا احق بالملک د هر حقدار یو په بادشاہي سره منه د دنام ولم يو توسعتهم من المال ندي ور کډه شویده تا فراخد مال د سره کومال ډیر نشتا د زمونږ څنګه امیر جوړي دیشي قال پیغمبر ورته ویلو ان الله الصفاء الله دې د مشرید فار غره کډه علیکم پتا سو وازادهو بستتن زیاد کړه د تفراخي فل علم ول جس په علم او په بدن کې علم نس مرات نه بازي دلته علم الحرب وای او امام قرطبي وای وهذا تخصيص العموم من غير دليل دا په یو عام کې تخصیص دے بلا دلیلہ نو عام علم دے شریعت ته مراد ده د شریعت په علم کې علم الجهاد او علم الحروب پکې شامل وي نو اچا چې فل علم کې مراد علم الحروب غسه نو دا تخصیص د عموم دے بغیر د دلیلہ جسم او ف بدن کې امام بغوی فمعالم التنزیل کیو ایکانا اعلم بنی اسرائیل کانا اعلم بنی اسرائیل فی وقتی پدغه واخذن وقت الی عالمنو لیقرأ د عمارت خبر اس شو چی دلم پس سبب د عمارت ورکړې شو او دا قول امام قرطبی ابن عباس رضی اللہ عنہه ذکر کړي چې دغه واخذن زیات عالمنو ا د جسم نمراد وې دی کې د بدن غټوال نه دی بلکې شجاعت مراد دی شجاعت ته مراد دی وزادهو زیات ور کړې دی الله د تبست فن فراخي فل علم په علم شرعي کې ول جسم او ف بدن کې د کې شجاعت دی او د کې بہادری دی واللہ یوتی ملکہ هو اللہ اور کوی خپل بادشاہی مے عشا او چالش وڑی والله واسع اللہ فراخ بخشنے والے علی موقو ہندے نګور تو آلود بادشاہ شو خود دې خو خندوا ا دې کدا وې ګرا ولې جہاد نکو او امیر په کار نه نو چې امیر جوړ شو نو به پاغي جنگ شورا دی umat ته چې دا خبره وګورئ نه کوي چاول خستا سف امیر جوړو له جنگ نه او ار سړې وایي چې ما به امیر جوړه هر څوک ادا استور جنگونو پسیلی ا خبره फटाफट راځل کی اوا زن په مشره ای جنگ لري شي ډير کار څه كړي کار ډير خراب كړي وقال لهم نبيهم ويلو دويتا په غمبر دوي ان آيته ملکی بيشکه نخ او نشانه او دلیل د بادشاہید څالو سره این یا حتی کمت تابوتو تا چرا بشی تاسو تاغ سندک فیه سکینتن چدا غی پراتلو کی با اراموی دزڑو مر ربکم ستاسو دربد طرفنا و بقیتن او باکی پاتی شوی بی مما داغ سی زنونا ترک جبريل خير يا غيلر علو قوم د موسی علیہ السلام واه هارون او آل د هارون له السلام تحملهم الملائکه پورته کړي بيدې سوندکلره ملائکه او د طالوت په خور کې وکی دي ان فی ذلک بشک پدی کی لا ایتلکم خام خانخا و نشانه د تاسو ده پارا ان کنتم مومنین که ای تاسو مومنان ای دی صندوق کسو وی تاورات شریفو آتی دشمنان و تختولیو دشمن چراشی دا امت اغدینی سرمای ختمی فا کم بلچه کافر خواب شیری سمر سمر زخیر ده کتابونه زائی کڑینا سمر سمر علماء و کتابونه لیکلیو ترو صداغی وجود نشتا تا تول ده کفار دلا شوي زائی شمینی لکه امام ابن حبان ده افغانستانو لوئ ده جرح تعدین امام ده صبره په شلولونو کتابونه دي خطول مفقود دي اته الله شاله دا بعدي محافظ سوق دي کله راځي د عالم خپل کتاب رکشي ولادا سے شاگردان ور کړی چې اغه ټول له وای ته محفوظ کړی دای په سریو پتار ورسیږي دیو جنا ضروري ده چې هر څله بېدار نازوي کلدی او شیخ او استاد پس طریقي کتابونه میتابونه ختم شي خدا دې خو ختميږي کنه د دې محافظ الله دې نو غشا دردان او پر ذریبانې اغه اولو خلق او ثرو رشېگي تورات دې تورات شریف دشمن تختونه اور ردا اللہ په کتاب کې سکینه سند سڑٹھ کور وید سارا غوی ایمان سره وایدا د زړه ټکور کتاب ته کنه نه دا د زړه ټکور او د سکینه کتاب نه نو کتاب الله ته کافر و تختول او چ بیا واپس ملای قرآنو نفیه فرا سلود دي کې سکينتون تاسو د زړه سکون وي زكالا بذکر الله تثم ان القلوب قران وای خبر شي د الله کتاب باندې زرنته آرام او ٹھکور حاصلهږي د بقيه نص مراد دی وګور دا, دا لفظ سکينه قرآن کې شپک کارت راغنیلہ زانت رایاتو نو لکی یو دلتا دے دوزلی سورہ توبہ کے لے سورہ توبہ کی او آیات دے شپکشتم او دویم دے سلویختم سورہ فتحہ پاقی کی دری پیری راغنیلہ له او شپم ح کې درې دلی راغلیلوه مع یاد دی له یاد دی او شپږ ش یاد دی دڅو پ یو دا دو پیری سورہ بقرہ کی او در پیری فسوره فتح کی وائشه الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ وے چکل پماوانی مشکلات او تکلیفون ډیر شي نو زایا تونر سکینه اولن اوه مشکلات الله دړي کی ابن قیم رحمہ اللہ مدارج الصالکین کی وې و امام فی تجربه کړي فرعت الها تاثیر اعظم فی سکونیه و ثمانی نتی علما به علم تجربه لبا یا د علما او تجربه باندې کناوداد شیخ الاسلام دا خبر زکه یاد لری بعض خلک صرف د دې تجربې باندې لرور چاغه وایي خبره د دنیا کې و یو حضرت شیخ الاسلام ابن تیمیه ابن قیم رحم الله له وکړه تاسو نه حکماوی د علما او تجربه پر خواره مشکلات انا مسلمانان سوره یاسین وای کرا دڅه کی الله پیار سره دباځه اهل المتجربی وګور تجربه چې د قران او سنت سره ټکراو نی د درست د جایز د عمل پکې را حافظه بلتی ای خیبره الله وای وای امام پریشانو کې جدا اول العلماء ایک اندازه چې ظلم پریشان اوی الله دې جوړي بد دي نو داش پکایا څو نشي وظیفه کې ویلولې تبو یې کله پزرې په چا پټای وله وله دنیا غبونه زه یې ده کنه وی دا ورزې رجی څومره غبونه راضی په میاش کې شورې شورې غبونه راضی نتا آیاتونه د شکینه ځان سره یاد ساتي دا چې غبز دوې نو الاله العالمین یې ژرته شکی تکور هاور کوي او دی باندې ته شریه حاصلېږي ذ بقيه النش مرادي نباه ابن عباس رضي الله عنهما و ايداد موسى السلام امساوا او دا اغ تخطوج تورات په کلی کلیشه او دا ماتی ماتي ټوکريوي چادا سي ويلي دي په زارو دا غی. ذذا غي امساوا یا ذا غي پغړايو پټکيو یاثنا علم او تورات مراد ده اصل کې دا بقيه لفظ قران کې راغلي قران يفسر بعضه بعضا نو ګوره قران کې دا لفظ ذکری کر ته ذکر شویلې یو دی آیات کې دې موږ غوړی سوره حود کې دوپېره راغلې غوړی سوره حود د سوره حود دو لسمه فارق رازي دا لفظ بقيه دا قران کې دا څوک راغلې اوري سوره حود یو څلصړه سمات ګوري فلولا كان من القرون من قبلكم ولوبقية فلولا كان من القرون نولنو داغ فيرون من قبلكم جتاسونا مخكتير شميدي ولوبقية خاوند عن دا دين خاوند قاوند دا اند عقلو د بشیرت نو ګر بقیت په دی آیات کې په معنا د دین راغله د بشیرت راغله د دین او د طاعت راغله نو ګر را بقیت المراد د تو توعد ذ علم دین د اقل دی او په ها دا نو معلومه دا شو چې دی کې بقیت العلم د موسی او د هارون له اغه مراد دې د ثورات نه الیا ذکر سکینه خو من دا غي مساق ثورات شو نو ذبقيه النمراد دې دواړو پیغمبرانو البندي او غره پشپغثایم کی دا آیات راغله دې او غره سورې حود 66 نمبر آیات غره بقیۃ اللہ خیرلکم ان کنتم مؤمنین شیوه علیہ السلام قوم توئی عقب باقی گٹھ داللا چتا شو حرام کار نکوي او په حلال طریقې درلا الله پری وی دا وردا تاسو نه 파را ان کنتم مؤمنین خطاب کافرلذ کچری ایتاسو زما په خبره تصدیق کوم کی ا دې کې ګوره یو مساله دا اهمه نو سوچ ورته کوي ایتبر رکات الانبیاء له مسلام دا درشتي اریس رب مین محوت موحوت بساتی لکه باي صحابو ته د نبي ري السلام به استعمال لوخي بلاو انس رضي الله عنه سره یو پیاله ول الله حبيب باغي کسکل کول نورستې په د بچو جام پدي تبرک باندې نفي سلسل شکرال یو له دا پیاله ک دل او بلپلې اماري زيادات کو خسنې په الوا چور امام بخاري وې په دغه پیاله کې وګسګلي تا څول وخت تیر شول عبد الله ابن سلام رضی الله انو یو کس تاوي وای راځه ما تلار ش صحابي تاوي وای په دا سېږي کې په موزه مو کې الله حبيب په کې او په کوم خیال کې چې اس کا کړې توبم په کیسه کو کې دالاده حبيب یو احتاج چې سر مبارک په حج کې او خرهلو د صحابي ته دا په خلکو تقسیم کا څوک خی بازی چی نوبو کی بید او هغه اختصاص باندې چې بازي بیماران چې بران نور بو کې ودا یو اختوار تووال او هغه به د شفاء پته ورشکلي دې ټول تبرک د انبيالهم السلام دا درست دی هدي په لور را سوچ چې وای چې ما سره د نبی د تبرکات او ندي دا غي باندې ودللی با یې سره جرحې دي چې په زار په زاریخه او ته ودا والنبکی سیبنی اوزل چاہتا پوس ہو ویداشاہی مسجد کی پخواہ کستا سو خیال ہوگیا چاہا پٹک لگا سیزونا علت امانی سیزونای پیزار او جامی او پٹکے ویداد رسول اللہ علیہ السلام دی سکر علماء دیکھ کل جواب کئی دی دی دی دی جواب علیہ السلوب الحقیق ویداشاہی مسجد کی رشاد نبی رسول علیہ السلام تبرکات کی. نو مولانا مکسی بلوی ټول چې پاکستان ول یوړ نور مطلب صفات شوي دا تاسو هم چې ټول پاکستان لور ک سبو خیال لکه په یوه شوي خبره باندې دی یو مثال په تور تبرکات کې خود نبی تبرکات وي خالد ابن ولید رضی الله نو ذغو اختزان سره په خپل ټوپۍ کې ਸੰبال کړو ها ویسکو ی ځل توپ یو ورې د جهات د د ډوپې د پااره یو سخته حملې او کا ازانې په خطره کې واچولو بعضې خلکبوله د اسلام سر معیوي نو د نورو مسلمانانو صاحبه ډیر ملاته کو چې ته د اسلام یلو یا ادی اوی ټوپۍ د فارادزان ګمره خطرې کې واچولو لا ورته وی ملامت یا روانه وای ما ټوپۍ د فاراد مرخصت عام لنه کړی دێکی می در رسول الله وخت مبارک سنبال کړي دا دمر می چې حمله او ځان مخسره کې واچولو دی د پاره نو تبرکات د انبیاء علیه السلام سری دا درستی خدا دې نور تبرکات بسنګې نو زمان داو لماوی دا ربو لماوی و خبرم صحیح دادا چې دا نور چا تا بررکات و بان دلیل شرعی نشتا د قرآن و سنت دلیل شرعی نشتا که نپوش گئی با خبرو چې چه کنی دا بل صحابی وی اختم چا سنبال کرنی یو بل او دا بل قمیس و پیزاریم کنی سنبال کرنی نو پدی نور و دلیل نشتا پدغه خبر خبر زده ان کی کله دلیل موفیدا کوله معنی خو دلیل نی په بلا دلیل خبره سره اي اوسه په پاکستان کې سو کوئی د پیغمبر علیه السلام ويښتده نو څه دلیل خو په پیش کای که بیا ګور په دې تبرکات او خلق ناروا کار کای وای فلانی دې کې د نبی علیه السلام ويښتده او په کال کې په عرس کای دا نظرانه شکرانه خلق اچي اسو کوی د فلانی بابا امصا پاته دا ادا فلانی نو سی سره را نو کال کی اورس دا غي اورس وی اې دی پروګري 10 جنوي خاله ګزا غي زلاند دی تیریږي وی بس یو کال دې دا امصا دا لاند دی نو شرک بدت برکات نن نه جوړه دا ازریه ماش نه جوړه پدی ورسونه لکه او د غیر تبرکات ثابت ني دي د غیر تبرکات سي ديام ثابت ني اهله علم او په کتاب لیکل اکه قیاس کوي وګوره د نبي په تبرکات او د بل چا قیاس کول دي ت قیاس مال فارق وې نبي معصوم دي ته پسنګ يو غير معصوم قیاس کوي انبياس سي دي انبیاء معصومین دیدو گناهون نه یو غیر معصوم څنګه په معصوم قیاس کې د زموږ علماء دا چې د غیر انبیاء په تبرکات باندې دل لشتاب ابیا خلق دغری سره سمر سمر ناروا کارونه کوي ناروا کارونه کوي دغه سرا فی سکینۃ وند دی صندوق پرات لوو کې د زړه آرام وای میر ربکم استا سود رب د طرفنا وبقیت ممما ترکان موسی او باقی پاتې شی وای دا غس جونونا چې بری خيري غل العالم موسی علیہ السلام او آل هارون علیہ السلام لولا پورته کړړی بديندک لرم ولاکو ان في ذلكکه ب شکه په دی کېله آ لکوم خا مخانشانانه د تاسو دپاره د دو او د په ان کنتم مومنین کوی تاسو مومنان ید امیر جوړ شو دا د امیر سره روان شل فلمما فلهلووت اکه چې چېدا شوو توود بال الجنو د دلهکارو سره او د کافر قابلېله روان شل قاله فرمالی ان الله هم مبلی کوم نهرن الله امتحان کوي په تاسوو به نهرن نهر سراب دا وی فل، الفیلستین یا نهر نهر یا نهر بین الاردن والفلسطین الله امتحان کای پتا سو پیو نهر سرا فمن شرب منه چاچوس کلی د دین فلسب بنی نو دی بزما دتا ویدارن نی ومن لم یت امحو چاچو نسکلی فانه بنی نوبې شکه دې زبانه وي هغه د امير شرعي تابعداري ضروری ده او دې دې د امير چا جوړ کړي چا بھائی تا په غمبر ټکور کړې دې په لوگو اوس د شیره چې اوس پنځه زره دې دي اته ټول دي نوې امیر مخالفت کور لبل تو ته ودی پنځو زر او میرانو کې له کبيو باندې تاسو لا و هاه ته اړدلې سره ته نو دا یو خبره زین کې اوساتې شي امیر نه مراد امیر شرعي ده دا خو دې اړدل یا وې شابه بل په せ بخبري کې نازل وې دې په せ کې دا امیر امیر نه مراد امیر شرعي مرادته دې کې غره پیغمبر امیر مقرر کړې اکه څنګه روزال الله میر جوړ کړې بیا دې چا باندې کې پيزه سوا میران وبیا دې چا باندې دې تا وای اوس دی په غره هر سړی غږ نګټې فور سړی امیر دې طالبان غږ نګټې هر سړی وي ځاميري زموږ دغه بجړو ما وای نو منل ونه شای او بھائی مامورین کمشوی او اميران سری نو دیور کې کې یو نو من یو خبره نه مې واي جهنم لذی اگر غبل منې او جهنم لذی نو دا اسی درته لباځي اميران دي امیر شرعي مراد ده سو مراد امیر شرعي ته مراد ده دا دی و ډ نن دي ځکه دا ډې ټولي د مسلمانانو دي او اکثر ری او دل په بل وره چي هاپاي خپل بي غمنا سيتا په څه کوي اته نه خوشادمون دي کنا کنا صرف د دې په روحياب د استاد له صفه کې نور دې تابیداری پکې ډې ري چې استاد ولا سوې کنا ا قسم دې دا روحانی او طالبان روحاني اولاد دی د دې جسمانی نه بهتر وي ا په طالب کې خود د منلو ډېر افټه ماده ده مولا سنده سي رحمت الله عليه او وي طالب له شتې ليګو دري پیری ووله وي دل اوسلاني ما خبر او استاد نې کړې منډوي رچت نې وی لاره ورسيوي ځمانه څه وې دي د توعد دمر ماده چې له خبرې اورې دول سره کوي اغه له سوچ نه غونتي اول فوياوه چې ګورځ دې یو دري پیری ولا خبره څه کاوه مکرر وا اِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ مَگرآ سوک چی ڈکے کا یَوَ لَبَ پَخْبُ الْحَسْبَانِ بازی احلِ علمو دی کې کی فرق کرده ده غرفی او د غرفی په منس کې بازیوی الغرفة بالکف بالکف فلواه دے یو چونچو لمنگو آئی او غرفة بالکف فینوی اپسو لما وای کھلاهما لغتان بے معنی واحد غرفہ او غرفہ کې فرق نشتا جونلم وای لپلم وای القران او سنت کې استعمال دیت داوے خلا ید یو مخ مراد کې دووی د دې بارکه مفتی رشید احمد رحم الله او رسال, رسال علی کلی او دو قرآن سنت دلائل راج مکری ذکر دید دیو مراتی دینوی ام آئی کلا احل علم پیو مسلا بانی قلم راپور تکی نکو دل تا بیدی ہی دی نکو غرفا مو کنو بیا بیدی ہی پدوارو لا سنو اک جنگوی نو پیو الا من اغتارف غرفتم بیدی ہی. مگر اغه سوک چې ډکه کایه ولا په پخپل لا شنو یا یو چون په لاس دواړو ما نا غا نو احتمال فکیو فشربو بنه نلئش کلی ودارینا الا قليلا منهم مگر لغن تکسام د دنیا إلا قليلا منهم مجر لهمتك سان ددینا اي چې ورل لکه مپلونو کتل زمیدار په پووس کولو کتی دی زمیدار لاس دمر خرابې دی وي کدا صفاکوم نو نیمه ګټه لا نه ایږي دا کار کاروبار نه کوي کنا نو هغه خلک کی دی په هوونه شو بووی کی پلختی دی واره کې روایت هم دا الله ابن قیم رحم الله کتاب دے وی چی حدیث هدي سنو دته د خکلی سک کو او د خوراک پته د لږي د الله حبي باغ او بیس د معلولی چې په مشک کې به ش پتیکه پهلا ځای کې به راونړ کو نو په دی طرف نه هووا ل کې دی پهنم پ لي نو هغه ټول جراسین دی او وګو کیسه وړش یوبې اخی شي په خاک مو خیال اوس خلکو ګره د عادت د نشنامو د مشران له ویالي د ک شراب مشکل نه ژوند هر کور کې بے منګی دی او په ډک ک اوبو چته په پراتو او داسې کولاو ځکه چې په هغه به حوالہږي دا نو ساری چې ور افاسی دی یا بدا شیخ خولي یا خویلہ کواره په کیچا چوری د مشک او د مټو د منګي یو حکم دی نو الله حبیب بداو به استعمالولی یو صحابي وبله ګولې په باغ کې نو الله حبیب ورته وی کدا چې او در سره یې چې پیګه په مشک شپتی رکړي نو راډرا کا والا قرعنا قرع از ته چې خلفه وو کې هه بای قرع اس ته بس دی لغتی او ووبویږي او خپل مو مبارک پکې دي او سکه یي له دیف بس خولې کیږي خو یوازانه موړ کو هديږي کیه وبلي مسئلے ته سوچ کاوی د جهاد اقسام دي او دا د علماو په اتفاق دي جهاد یو کیسنه ده د جهاد اقسام دي ایڈو منه جیحاد داده چی ده نفس و شیطان سروکا ده شیطان ممنه دیتو ای ده نفس و شیطان سر جیحاد ده ده اوخرا و ده مخورا و دیر بخوری لگ بخوری تا ده نفس سر جیحاد دیکن ری نو چیتال اوخرا و مخورا اتا پا دی کی ده خپل مشر نمنه نو صباح وبطاله جهاد کوي دوکه حمله او کا یو بسر ور کوریاغي کې بیسو منه په خبره پوېږي کنه پوېږي دیوچنا ګور دي د دې کټول مدن دی د طالب کې مدرسې کې د منو له مدا استاد شې دل رټنه کوي دا د علم سره یو و هي سره او یو طالب استاد و له اورته د الله زफार مه معاف کا نه اورته د عوام دې شعر فارق پولیسه اخلاق کې ب ولي ا د او استاد سی طالب تکای چا د فاره وای وای او استاد امید الله ربه ماف کناوله د اواب دي شاله فاره قسمه ک تاسو زمونږ دی پلو ګور زمونږ رونه ای او زمونږ د سر تاجونه مونږ چا خبرې کو کنه نو د سره فاره کو تاو سره نه ما پټه ست نه بھولش تا د دې ر فاره کو چې بازه عادت زمون نه لري شي اڤا نهي کو نو شباب موي كه طالب غلط دغه سبق نه یو ما ولا نووي نو سبحان الله پنيز مجرمين كنوي زب خپل غاړه خلاصوم چې سمرا دا باقي ورقوله ولا سره دا اكرما رحمه الله د قران او د سنت او علي عالم دي ويده ابن باسر رضي الله و زنجير کې تاړله دا له مټول څخه کړه د زنجير کې کړه یازر شیخ الحدیث رحمت الله علیہ ژوندئ او سراج الدین شیخ نو الڅه بارې مدرسې له لاړو یو کسراره یو بچو نو مدرسې ته تختیدو بهړې ولا چولی وي په تاسو سره پلا دښمني واه مدرسې ولا علماء ولدانو شي باید د دې ولې سره دا شي کلاو بهړې وي چې هغه پکې خاو د اسما ته لمځلې شو تختیده نشو دی ور سره خپل کبدې کول نوې کرام رحم الله पजल یرو نو کې تړلې د قران او سنت یولو یې جوړ شو لوی عالم تجور شو واستاس کوي کوي راستا ګټې نه پاره وایي ځکه چې تبلیغ کې دمره خلک بند ریوین لادو الله دی عبدالحاف شه قبر د نور نڑک کې جوړ دی نو دا یادت ناو دی جوړ تبلیغې او لفظه هغه بیان په یود شو وکښوک بوله دو څلور اكو بشوار پسی ا په سکونو ویواله دا وای چې په روما دي یو په سکونو نو هیڅ بیلګری له کتل د آزادي بورګان له پته ها وای کښپینګری راکا 플ار په یو په د سکووالو رانیغ به کو او عزت له بیان کومه تاسو سه دی دا ور سره خپل کپدي ور سره کول کو څو ګیو لسل ل ضرور په پیږي تاسو کې یو چې ویښ لو کار خیر ورسره کو کو نواره ورسره کو تاسو لوه ایو سړی وځلې وال ټول لسل لزر ورکه یو یره دې وځلې دل بن ورکو نابلو یود وسو کووانو حساب لزر روپیه درځي اګه پس کو نو الو رست ور دوی رو ته وځوی راپامینو سولنه مړای ل ویلی شي کته ویلی شي د پیسه سو قدر کی بد ته د الله د کتاب دیو آیات مقابله کی د ګور دمنه لو د چاقیې چېمنلو معدرې غ نه لوي سړی الله نه جوړه د امیر دانمې شامیر دی چې اوس کا او مسک وخوره او مخهلو سبا خو ب په جهات کې سر قبانې فشربو شریبو من هو نکلیوي د د دی نه نه هر نه وږو الله قليلم من هم مګر لغونې کسان دا غ هر کدا چور پور او ته ود دې نهره نه هو دا ثوالوت والذین آمنوا معه هغه کسان چې مؤمنانو دې ثوالوت رحم الله سره قالوا لا ثو قاتلن اليوما نو ای ویل نستد مغلرت طاقت نن رده مقابله د جالوت <البای> وجنوده یو دا لخروا اوبې پښه قرآن په ورا وی نمنره نو الله سي توفيق واغشوه پس د دې په کړه حاله منه لو کې ټول سره دي او نمنره په سي سمره سمره نکسانات راځي اي پزورګونو خلق دي او دا څنګه دي چې کافر دي مؤمنان دي او پیغمبر ورته او امير مقرر کړي دا خبره نمني نو الله سي دلوي لوي خارو توفيق سل کو قالو اغی ویلیو لا تواقت لنا اليوم نشت ده طاقت منگلرنن رس بجادوتا و جنوده ده مقابل ده جادوتا و ده مرگرد قال الَّذین ویلیو آغا کسانو چه اغی ده امیر شرعی خبر منلیو او اغا مطابقیو بسکلیوی سمرچیویلیو یا ذنون آغا یقینو انہم ملاق اللہی چی دیب ملاقات قید اللہ سرام کم من فیعتن بی ڈیر زلی ڈلی قلیلتن لگی غلبت غلبہات لکڑیلا فیعتن کثیرتن فیعتن کثیرتن پاډا لې ډېري بي اذن الله په حکم د الله والله مع الصابرين الله خصوصي مرګره د صبر نا کو دے درې سو ديار لسکسانو او غي خبره منلې ومومنانو ګره ټول دیه بای کومنډ کو له کو ملا شو او د لمنون کو نه توفيق سلپ شو او د کې دا کم منفییت کې کم خبریت دی علامه رزی او ذکر کرکی وي من نه د من نه د داخلږي پس د کمی استفا نه نقاولبل خبریت دی دی کې اولا دی علامه رزی وئ من نه داخلږي پس د کمی ش فام او دلتا من فییتن بانې من راغلی دی کم من فییتن ډیر زلییا غ ډلی لږې غالبد غلهبهه س غلب کړړی ده فییتتن کسیې ا الله د الله په تو في کوو د الله په کورا دا ی دا په ډیروالی نه ده د ووج دی دی کې او لما وغ کوال را ج مړی دي بد در دا ر الله نو کو ام ب خاري د الله نهقل کړړ یو ځلی ممنانو مسلمانانو تواس کولو و ان مع توقاېلوونه مسلمانانو تاسو کافرو کافر سره جنگيږي د خپل اعمال په سبب باندې که تاسو کې عمل سم درسته او 100% نه کا اصله له لګا دا تعداد کم دي خدای الله مدد و راځي او کستاسو تاسو اعمال درسته ندي نیتونه سم ندي نو کډېر یې نو په ډېرو غټن کېږي دل دل کوي او چې غي صبر ناک وي او دا غي دا یقین دي چې موږ به الله سره ملاوي ګو نو دا میدان او د الله حکم مفریح او نس جواب بکاو ادل فهما په قرثبي ډېر جڑا کړي کړه نو چې څومره به جن دی وي وايي وایي ګور قران سو وي چې ډېر زلي لګي ډلې غلا بکړي پڑھل ډيري او اينن خبر اورد شوي دا موندین بریخه ایمان مفرخ ہے دوشمن لگا اونته ډلا د مسلمانانو په ঘাټه ډلا غالب وی څومره مته پښنه پدې لګنن ټول د ذلت جون ته رہی اٹول د کافرو د یهودو نشوارو غلامان دی ډیر زلی دلی لګی غالبها سلکړې د پڑھل ډېری په اذن الله د الله په توفیق باندې د الله په حکم او د الله په سنتیا والله مع الصابرین الله خصوصي مرګره د صبر نا کو دے چي صبر کای پتواث صبر کید گناه رونا صبر کای په مصايبو قما برزو لجالوته هرکه چې میدان تروتو دا مسلمانان دپاره د مقابلي د جاود جاود د کافرو مشرو وجنوندي او دغښ کارته قالو نو د مومنان ویللیو دریو سو دیار لو ر افری علیناخبررن اي رب زمونغا راتو اي كيرا نازل كي فمونغ باني صبر وسب تقدامنا ومزبوط كي قدمنا زمونغا وانصرنا وزمونغا مددو كي على القوم الكافرين فمقابل دقوم كافر كي او دقشانا يا سرال امران كم اذان سرولی کای یوصل او شپکسل وی ختم نمبر چې میت کوئی میدان جهاد کې دوه رد کیږي نا وای د دوه آګا نه وې دوه رد کی یوه چې اذان کیږي او ځین چې میدان شوروزه لګره عین میدان کې را لا نه سوال کای پم صبر را نازل کی او زمون قدمونه د دشمن مخابله کې خلک کې او د کافرو مخابله کې ممدتو تو کې فحظو هم به اذن الله نوشکاسي ور کړو او وي تا د الله په توفیق باندې او په دې لخر کې داوود عليه السلام دې اوله اور سفي پیغمبري نذا ملاو وقتل داوود جالوت او وجل داوود له السلام جالوت لرا داوود له السلام را فاسد نو او جالوت چې د کافر مشر اوغه قتل کړو واساه الله الملک ور کړو والا ہوئی تباد شهید داوود له السلام تا والحکمت او نبوت وعلمه مما ی او تعلیې ورکړی و دغه دا چې د الله خوښه شوي وه د په خبرو پودو د ځنا په خبرو پودو <تصفح> او حی کې راغلی د الله حوي ووي په ټولو کلووي بعد دګزار د یو رز یو جواب بل ربې کو جواب او د شپیاو جامې به بدل کینو درایت په خصوصو کې بګرزې دو داوود علیہ السلام یو ځل ورته علایق رولې بل او دې جامې بدل کړي او درایت په خصوصو کې ګرځي هیله وې داوود علیہ السلام شخص شرفسته وې دا پدې نیک څړې رالا پیغمبر نه و یالا د بیت المال نخری اگر چې دا, دا, دا جایز دی او قدم د لاس او خراق وې نو سمرب بهتره روا نو الله او جراتی الله ورته اوس پنا داسې درمکا لکلوند هټاوز نه نه چولواږي بغیر زته دولو ټکولو به داغه نه پګوتو کې لک خټې نه شه جوړې زغرب جوړولې خیرات بیم کولو او دبال بچ در رسک حلال زریم و نو علم و علمه مم ما شام تعلیم ور تعلیم ور تعلیم ور کڑو داغچ خوخشوی واب نو گرد مختلف کزبون پیغمبرانو کڑیم خودی پلو گره اے بازی کسبونوتا د ناپوهای د وژن خلق په عرف کې بدګوری نو ایدا چې باندې چې نبی د سړي د لګي بیا ګوره د کفر خطر ري اے انبيیاء او د اوس په نکار کړي د زموږ استاد خپل معاشره کې چې د اوس په نکار کوي قتل او هار وای د پښتون یو ناکاره عادت دې چې بازی کسبونواله لسکي له کوی دا پنجابی دا پختون نه په دې قبایلو کې دا کاریګر نه اے بھائی نو کاریګر مسلمانا ټوله ګاڼې او بھائی سپکی ګاڼې د تاسو بنوې چې فلانه پیغمبر لوهار او فلانه پیغمبر ير سره ښاڼي کار کړي سلام کیشته جوړکړي واه کا دا کزګو نه ټول پیغمبرانو کړي پوځې په معاشره او عرف کې او کسب خلق د سپک نظر پوي نو تبع هغه نسبت پیغمبر ته څه ده کې په مثال خو پښه کې نا وعلمه ممما یشا او تعالی به ولور کړو دا حس چې د الله خوښوي او ولولا تف الله الناس بعد وهم ک چرنه د فقور د الله خلق الربا زيد رباذه اے مسلمانانو د سا دا کافر د دا فیرونی تکرونے کما تو لینا لفسدت الارلو نخام خاز مکا کی فساد مراملے وے خدا خو الله د مسلمانانو لخکر راپاس ای نا اسل حشتا د دا خوراک سا درک لری او غٹ غٹ قوتو نا پی تس او کدا چنے وے فساد بسنگا را کلی بروان مساجد به ویران مسلمانان به قتل کړي وک کافر غالب شو و و حرب والبداد والمساجد او خارو نجماتون و ټوله بربادت کړي خدا خو یو لغون ته ټوله الله راپا شي ا داده چاپوږي هل چې د افغانستان د غریبانانو پهلاسو به الله د روز غونې طاقت څ کوي پوزهه به پیرااکي الان کې د خورات نو غوربت بته هاو خدا اللهقرآ کې کی ویلی اگر دا خلکولهښ اوګ دا اوسلووی خلکله او په د مونږ چې سفر کولو نو دروس چرچ چې وه مخکې بمدر نه نو جوانانو د تهریت خبرې کولی اوروس بم کولی. دم رضو رو جتاویل ابن شلچاو لے دہریت خبری کے اددی پختانو والبم تل دہریان کے دل کې کی بیتعلیم کولو منگلو سمیاد دی شیخ رحمت اللہ سره سرمون پنکر کی دورہ تفسیر کولو اوالتایو مشہور کلے لے در پختان خلق دے دو ددی کلی خلق بڑے روس لما شمان جوانان کل دو تبلیغ والا پاک اجتماع مکرر کا شراب ای را خلق کو روان ده اوس خوب ده دهریت خبره ایمان سره وای زکه جهاد کړي ځاله روانه شوا سشفه لسه له ځاله روانه شوا ولو لا دف الله الناس بعضهم ببعضه لهدم الشوابع ا دا لګلګ حرکت وی کو دی کې الله سمره برکت اچي نیما دنیا روس الله پاک مزورو نہ کمزورو باندې واله ا بیا د نیمه دنیایا امریک په شکل ک راله الله سمره زیلت او رسي سره څکه واپه دا د قآ نه یاد دی الله او کم دې شریانو شر د بعضې مسلمانانو په لاس د ف کولی نهه پهله وورې دا لا ی ب ددې او مد سره احسان دی پهخوا به عذابون را لږل چې دې کافرون نه به فرونیان جوړ شوه. عادی امت و یوسف عذاب نراله ګم استادو فلاسو به وجدم تاسو کولی دی پختنونو خبرې و مرید دي دشمن چې موږ شي خلک مبارک شه دشمن دې موږ وای بس مبارکی براکوا ما په خپل لاس نه لري و جره سود بهونه شو وای که نو وایې داش دوی همت شود کوي وای زپی آسمانی عذاب بدلان دې نظر نه را لېګم اے دې پیغمبر امت اخیر دی امت شود ملکی دی بیا سود مپکوم په کوم چې تاسو پلاسو یې شکم وګورئ سوره توبه وګورئ د دی پلاس ی الله ذلیل کای لسم فارکی سوره توبه وګورئ اولاد هيات مبارک وګورئ ولسم نمبر سوار لسمات وګورئ قاترهم يعذبهم الله بيدیکم دا اللہ پیغامد دے امت توی جنگی گئی دو کفار و سرا یعذبهم الله بی ایدیکم عذاب ورکوی اللہ دوی تستاسو پلا سنو خپل امرانی ویشی وی بیابد سود و نشیب ویخزهم اوب شرم ویدہ کافر ویانسرکم علیهم او مدد بکی تاسو سرد دوی مقابلکی چې پخپلو لاسې ددونول کوي وشې شوده قوم ممومنین یخ سې قوم مومن وړېله یخېږي چې پخپلو لاسو د وجهو و د هب غیر وقولو بهم او لریبه کې الله غسه د زړو د مومنانو اتوب الله اومهرببانې و کې اللهله من یشاو په چا دی کافروں کی ایمان توفیق باور کی واللہ علی من حکیم اللہ په هده او خاون هاوند حکمت نزے دروبیا نو او د مسلمانانو جنگو تاریخ لیکلی نو بادشاہ او د شیخ یار سړې کی ز د جنگ نمخ کیس خبره کول غواړم نو مغیره ابن شوعر رضی الله انو له واش شاو ایتاسو داسه وای داسه وای وګوره واه په شی زبر تاسو له دور دور په شی درک له صحابي ورته تاسو دې ته خبره ختمه کی ویاو ویتا چې زمون کمزوري ذکر کا د دینه شی واه مم کمزوریو زمون د خوراک سنو مونږ بغټو ونو تسجدې کولی الله یو په غبر را لې کړ او مونږ ته په افد الله د وعده انیت را موګلې ویلي دې کافر سره جنگ یې گی ستاس او پلاس او الله دوی تس کوي سزا ورکي ته کمزور او پلاس چې راي سو اے د صحابه سره د سور لیوار نه د خراب سو عجیب د الله شان دې ګره په بدر کې رستو براشي شپق توري وی درې سو دې الله سو کسان سره سوروي او یاو خان دې دوؤ اسونه دي او خپل 1000 مصالح لخر دے 200 ورسرا اسونه دیو دو خان او خوشمیر نشتا او الله د دای د لا ستس نسکل ولو لا د ف الله الناس بعد وهم کچرن د فقول د الله خلق لرب ازد دی لرف بازي او د بازي اهل شرور پ مومنان د فقول لنا لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ خَامَ خَافَذ مَكَ كَفَسَاد بَرَاغَلِو وَلَكِنَّ اللَّهَ لَكِنَّ اللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ خَاوُنْ ذُو فَضْلِ پمخلوقات واني دَلا ذو مؤمنان فزري ګور فسادات دفق کای نورم دایا ترجمه علما وکړه په معاشره کې څخهلک مسکې او سنکې د دې موجواله دوه کندوي په دې بیل ماذوب اصحاب راغلې و ځنې مسلمانان زکات ورکې او شکنه ورکې ځنې د الله نه یریږي او ځنې د خواهش مطابق روان دي نو کده دې بازي فزري د بازن عذاب دفقولنا نبزم کبر وانشوی وی تلک آیات الله دایات ندا اللہ دی نتلوها علی کا للمنگ دیل رپتاس حبیبا بالحق کی دپارد حق سرگندی دو وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ او بی شکت خام خواد پی غمبران یا نو سې